Harmadik fejezet A várostól a majorságig hosszú volt az út, jóval több száz mérföldnél. Késő éjszaka volt már, mikor Digg oda a bóbiskoló Mérinek, vagy átlépték a határát. Méri fel egyenesedet, hogy szemügyre vegye a gazdaságot, de csak a nagy madarak módjára neztelenül elsuhanó almafák sötét körvonalait látta, meg a felhőfosznányos eget csillagokkal szegélyezve. Tagjai felengedtek, idegei megnyugodtak a fáradtságtól. Tompos ipatás, beletörítő és szinte teljes közöny. Ez volt az eredménye az elmúlt néhány hónap feszültségének. Azt gondolta, hogy jó volna most békésen élni a tarabi, de még mindig nem lesz rám, milyen kimerítő volt a másnapi újdonság ígizetében élni évekig. Elhatározta, közel kerül a természethez, ezzel a közhelyel próbálta leplezni mag előtt is a puszta iránt érzett ellenszenvét. Megnyugtató volt elgondolnia, mennyit olvasott a természethez való közelkerülésről szentimentális regényekben. Mikor a városban dolgozott, hétvégeken gyakran kirándult a szabadba fiatalok társaságában, és ahogy forró sziklákon, az árnyékban üldögélve naposztott hallgatta a hartozható lemezjátszóból áradó amerikai zenét, Sokszor gondolta, hogy közel került a természethez. Oly jó a városból kiszabadulni. Állapította meg ilyenkor. Csakhogy, mint a legtöbb ember, ő is másként érzett és másként beszélt, mindig mérhetetlenül megkönnyebbült, amikor visszakerült a hideg vizes csapokhoz, az iradába, az utcákra. Mégis, most a maga lesz ez a házasság, ezért mentek férjhez a barátnő is mind. Végre megálltak. Méri felszerkent több A ahol eltűnt egy nagy, fényes, fehér felhő mögött, és egyszerre vaksötét lett. Mérföldes vaksötét a csillagfényben terengő égbolt alatt. Körös körül a pusztaság tömpe fái, talán a rájuk napfényben nyomorodtak elé, mint a tisztás szellemei, ahol az autó megállt. A tisztáson kocka formájú épület állt, hullámlemes zetej fejéren csillagott, amikor a hold kibújt a felhő mögül és elárasztotta fényéből a tisztást. Méri kiszállt a kocsiból és nézett utána, amíg beforult a ház megél. Aztán körülhordozta tekintetét a tisztáson és kicsit megborzongott, mert a fák közt hűvös szellő és s a távoli pusztált hideg fehérpára ülte meg. Ahogy hallgatta a csöndet, egyszerre számtalan vékony hang támadt fel a bokrok alján, mintha pulcsaki szörnyek régi új ébredtek volna fel megérkezésükre, most munkába fognának. Aztán a házat nézte meg jobban. Zárt, sötét, befüllett kis alkotmának látszott ott a volt fény özenében. Kőgád féle csillogat előtte fehéren, és Méri végig a kád mentén el a háztól, a közelebbről mind lágyabbnak, terepélyesebbnek látszó fák fölé. De aztán furcsa madárikoltás hallatszott hajmeresztő éjeli hang, és méri rémülten szólt vissza, mintha ellenséges lehelet csapta volna meg a fák közül egy másik világból. És mikor a sargó cipőjében borkladozva ismét visszanyerte egyensúlyát az egyenetlen talajon, kotkodással állt, száncsokodást támadta közelben, az autólámpa lámpa felriasztotta baromfikat. Méri megnyugodott az ismerős hangra. Megállt a ház előtt, és megsimogatta a verendem elvétjén konzertolgozban álló növénylevelét. Muskátli száraz illata, rajta maradt az ujjain. Aztán a ház csupasz halán világos négyszög jelent meg, és Méri meglátta Bendik környed magas alatját, a kezében tartott gyertyalán komályos fényében. Felment a lépcsőn s az ajtóban várok azon megállt. Dick addigra megint eltűnt, és otthagyta a gyártyát az asztalon. A tampa sárga fényben igen-igen igen kicsinek látszott a szoba, és nagyon alacsonynak. A mennyezete hullámlemez volt, ahogy kívülről már látta is, és áparodott is tálószakállat kifelé. Dick egy csőrösen elcsöcsörített, ócska-kakós dobozzal tért vissza, fölállt a székre, és olaj töltött a gerendám függő lámpába. A parafin lecsöpögött, és síros túlcsábát gyűlt a padlón, Átható émei tette Mérit. Aztán fellobbant a virágosságba a de csak hamar homályos ha sárgalánkát csillapult. Mérit most látta, hogy a vörös téglapadólt állatbőről barítják. Valami vadnacska félre, vagy talán kis leapát, aztán egy szürkés szürkés talán szarvas barjújé. Leült. Megzavarta a furcsa környezet. Tudta, hogy Dick az arcát lesi, mikor látja meg rajta az első csalódottságot, ezért mosolyt erőltetett pár, elgyengült rossz sejtermektől, ez a dohas kis szaba a csupasz téglapató, a csepegő olajlámpa, nem az volt, miről álmodott. Nick látható elégedettséggel hálásan visszamosolygott rá, és megszólalt. Főzök egy kis teát. Azzal megint eltűnt. Mikor visszajött, Méri ott állt a falnál, és két képet pénzegetett. Az egyik egy csokoládés doboz tündére volt rósával a kezében, a másik egy naptárból kitépett hat éves farmakis gyerek. Dick elvörösödött, és letépte a képeket a farvon. Évek óta nem néztem rájuk, mondta, s végigkasította a képeket. Ugyan, hagyja, tiltakozott méri, és közben úgy érezte, hogy betalkodott ennek a férfinak a magánéletébe. A rajzeggel át a botában fal két képlátán először sejtette meg, mennyire magányos lehetett, miért volt ilyen sietős az utvallása, és milyen nagy szükségre van ő rá. De Méri idegennek érezte magát mellette, s arra, hogy kielégítse vágyait. Ahogy lenézett a padlóra, ott látta a haszában végighasított, gönnölfőtös kedves gyerekarcot, felvette, és elgondolta, mennyire szeretett idik a gyerekeket. Eddig még nem került szó köztük gyerekről. Általában kevés dolgról esett eddig szó köztük, időse volt rá. Méri a papírkosarat kereste, busztantotta a földön elszólt papír, de kivette a kezéből kalacsinnágyóta és bevágta a sorokba. Majd később felteszünk valami mást, mondta, még mindig vestelkedve. Ez a szégyenkező védekezés adta vissza Méri-nek a bátorságát. Ilyen rokonszembes félénység fölé már könnyen kiterjesztette a védőszárnyait. Itt nem kellett házastársi követelőzéstől tartania. Nyugodtan leült a tárca elé, amit Dick behozott, és nézte, hogy tölti ki a teát. A bádok tárcán egy rongyos voltos asztalkendő kendő meg két nagy csorba bögre. Az útárat éppen elöntötte volna, amikor Dick rászólt. De hiszen ez most már a maga dolga. Sméri átvette tőle a táskannát, és töltött tovább, közben érezte, hogy Dick büszkén és boldogan figyeli mert íme, itt van már az asszony, hogy a csupasz kis házat jelenlétével fölékesítse. Alig bírt az örömével. Miért is vált bononmódra ilyen sokáig? Miért tervezkedte egyedül a jövőt, mikor ilyen könnyen elérhető? Aztán Béri városi ruhájára esett a tekintete, a magas sarkú cipőjére, a vörösre festett körmére, és megint feszenkeni kezdett. Hogy eltitkolja, a házról kezdett beszélni, Szegénysége miatt bátortalanul sméri arcát este. Elmondta, hogyan rakta föl ő maga az utolsó tégláig, már az építéshez nem ért, de sajnált volna pénzt adni egy benszülött aztán hogyan bútorozta be apránként, hogy először csak egy ágya volt, meg egy ládája, ami asztalnak szolgált, aztán hogyan kapott egyik szomszédtól asztalt, a másiktól széket, az míg aztán lassan ki nem alakult olyanná, amilyen. A fali szekrények benzines láták voltak, befestett őket, virágos fükön kerített rájuk. A két szoba közt nem volt ajtó, csak egy nehéz vászonfüköny, a szomszéd farmer Charlie Slater felesége hímezte ki fekete-vörös csapjúfonállal. Darabról darabra haladt, méri mindennek a történetét megtudta, és belátta, hogy ami az ő szemében siralmas nyomorúság, a férfi számára egy, -egy győzelem a kényelmetlenség felett, és lassan úgy érezte, hogy nem is a férje házában ül, hanem otthon, és a folyton fordolzó javítgató anyját hallgatja. Hirtelen fölállt, esetlenül botladozva, meg nem bírta tovább. Az a gondolat hatalmasodott el rajta, hogy apja akarata irányította ide a sírból, vissza abba az életbe, amelyet anyja mellette. Menjünk át a másik szobába, parancsolta inkább, mint ajánlotta, és Dick nem tudta, mire vélni ezt a sértséget, kicsi sértődötten állt fel, hogy félbeszakították előadását. A másik szoba a hálószoba volt. Itt is lógott a falon egy zsákvászonnal bebarított szekrényke, aztán több egymásra porcozott benzines láda tetejükön tüköl, és végül az az ágy, amelyet Dick erre az alkalomra vásárolt. Tisztességes, ódivatú ágy volt, hatalmas, masszív, Ilyennek képzelte a házasságot. Egy kiárusításon vette, s mikor a pénz beszámolta érte, az volt az érzése, hogy magát a boldogságot vásárolta meg. De amint itt látta Mérit, szomorú tanácstalanságban, kezét önkéntelenül az arcához szorítva, mintha fájna valamilyen, megsajnálta és magára hagyta, amit levetkőzik. Míg ő is levetkőzött a füköny másik oldalán, megint bele a bűntudat. Nem volt jagon megnősülni, nem volt. Hajtogatta magában önkínzásul, aztán amikor félénken átkopogott a falon, s átment az ágyba, háttal találta Mérit, félénk rajongással közeledött hozzá, és egyedül ezt tette lehetővé, hogy Méri el tudta viselni az érintését. Nem is volt rossz, gondolta utána Méri. Nem is olyan szörnyű. Nem jelentett neki semmit az egész. Dulakodást, botránt várt, és megkönnyebbültem tapasztalta, hogy nem érzett semmit. Anyáson szépen megajándékozta magával ezt az alázatos idegent, és ő szerencsére nem érzett közben semmit. A nők bámulatos tehetséggel vonják ki magukat a nemi kapcsolatokból, immunizálhatják magukat ellene, és a párjuk úgy érezheti, hogy kiátszották, megsértették, mégsem talál nyilvánvaló okot a panaszra. Milyenének nem kellett tanulnia a módját, beleszületett tehetsége volt hozzá. Különben sem várt semmit, és különösen ettől a húsvér, és épp ezért nevetséges férfitól nem. Képzeletének férfi teremtményét készsel és szájjal felruházta, de testel nem. Még pedig bűntudatával hallgattatta el azt az érzését, hogy orron fiskázták, nem kértek belőle, úgy kezelték, mint egy pajácát, mint egy vadállatot. Hát nem rászolgált? Talán szüksége volt erre a büntodatra? Talán mégsem olyan nagyon rossz ez a házasság? Számtalan házasságot látni, amelyikben külön-külön mindkét fél megáltalkodott, elviselhetetlen, és mégis kitűnően összeélnek, mert mindegyik azon a ponton rongálja, gyilkolja a másikat, ahol annak szüksége van rá, és úgy, ahogy életük sablonja kívánja. Minden esetre, amikor odahajolt a lámpához, hogy eloltsa, és meglátta Méri kis magas alkú cipőit, féloldal dőlve, a tavalyi leopál pőrén, megint elmondta magában, csak most már egy kis megnyugvással a megalázkodásban, Nem volt jogam. Méri elnézte, hogyan táncol eszelősen a kialvó lámpalángja a falakon, a tetőn és a csillogó ablaküvegeken, aztán elaludt és úgy fogta dikkezét, kezét, mintha egy gyerek kezét fognál, akin sebetejtett.